131. Confucius, puterea riturilor S-ar putea spune că în China antică toate tendințele gândirii religioase aveau în comun un anumit număr de idei fundamentale. Cităm în primul rând noțiunea de Dao, ca principiu și sursa realului, ideea alternanțelor determinată de ritmul Yin-Yang și teoria analogiei dintre macrocosmos și microcosmos. Aceasta din urmă era aplicată la toate planurile existenței și de organizare umană. Anatomie, fiziologia și psihologia a individului, instituții sociale, locuințe și spații consacrate, cetate, palat, altar, templu, casă. Dar în timp ce unii, în primul rând daoiștii, considerau că o existență desfășurată sub semnul lui Dao și în perfectă armonie cu ritmurile cosmice era posibilă numai la început, adică în stadiul precedent organizarea socială și avântul culturii, alții considerau acest tip de existență realizabil mai ales într-o societate dreaptă și civilizată. Între aceștia, din urmă, cel mai celebru și mai influent a fost desigur Confucius. Anul 551-479. Nota 16. Numele său de familie era Kong. Confucius este forma latinizată pentru Kong Fu Zi. Maestrul Kong. Închei nota. Trăind într-o perioadă de anarhie și nedreptate, afectată de mizeria și suferința generală, Confucius a înțeles că unica soluție era o reformă radicală a guvernului, efectuată de șefii luminați și aplicată de funcționari responsabili. El însuși însă nu a reușit să obțină un post important în administrație și și-a consacrat viața învățământului. A fost primul care a exercitat profesional de învățător privat. În profita succesului său în fața numeroși discipoli, Confucius a fost convins înainte de moarte de eșecul total al misiunii sale, dar discipolii lui au reușit să transmită din generație în generație esențialul învățăturii sale. La 250 de ani după moartea lui Confucius, suveranii dinastiei Han, 206-220 era noastră, au hotărât să le încredințeze confucienilor administrația Imperiului. De atunci, doctrina maestrului a călăuzit serviciile publice timp de mai mult de 2000 de ani. Dar drept vorbind, Confucius nu este un șef religios. Nota 17. Dar foarte curând, Confucius a fost investit cu virtu și atribute specifice eroilor civilizatori. Închei nota. Ideile sale și mai ales acele ale neoconfucienilor se studiate în general în istoriile filosofii. Dar direct sau indirect, Confucius a influențat profund religia chineză. În fapt, însă, sursa reformei sale morale și politice este religioasă. De altfel, el nu respinge nicio idee tradițională importantă, nici pe Dao, nici zăul cerului, nici cultul strămoșilor. Mai mult încă, el exaltă și revalorizează funcția religioasă a riturilor și a datinilor. În concepția lui Confucius, Dao a fost întemeiat prin hotărârea cerului. Citez, dacă Dao se practică, acesta se datorează hotărârii cerului, închei citatul. A te călăuzi după Dao înseamnă a te conforma voinței cerului. Confucius recunoaște preeminența cerului, Ian. Pentru el nu e vorba de un deus otiosus. Ian se interesează de fiecare insâmparte și îl ajută să se perfecționeze. Citez. Cerul a sădit virtutea. De în mine. Închei citatul. Declară el. Citez. La vârsta de 50 de ani am înțeles voința cerului. Închei citatul. Într-adevăr, maestrul credea că misiunea vocației sale i-a fost dată de către cer. Ca că atâția dintre contemporanii săi, el considera că această cale a cerului a fost ilustrată la modul exemplar de eroii civilizatori Yao și Shun și de regii dinastiei Zhu, Wen și Wu. Wen se scrie w nu, n Wu se scrie W-U. Confucius declara că sacrificiile și celelalte ritualuri tradiționale trebuie îndeplinite pentru că ele fac parte din viața omului superior, jun zi a omului nobil. Cerului îi place să primească sacrificii, dar lui îi place de asemenea o conduită morală și mai ales o bună cărmuire. Speculațiile metafizice și teologice cu privire la cer și la viața de după moarte sunt inutile. Omul superior trebuie să se preocupe întâi de toate de existența umană concretă, așa cum este trăită ea aici și acum. Cât privește spiritele, Confucius nu neagă existența lor, dar le contestă importanța. Deși le respectă, el recomandă, citez, țineți-le la distanță, aceasta este înțelepciunea, închei citatul. În ceea ce privește servirea lor, citez, dacă nu puteți să-i slujiți pe oameni, cum veți putea sluji spiritele, închei citatul. Reforma morală și politică elaborată de Confucius constituie o educație totală, adică o metodă în stare să transforme individul obișnuit într-un om superior. Oricine poate deveni un om adevărat, cu condiția să învețe comportamentul ceremonial în conformitate cu Dao, altfel spus să practice corect riturile și datimile. Li. Practica însă nu este ușor de stăpânit. Nu este vorba de ritualism pur exterior, nici de o exaltare emotivă provocată deliberat atunci când se săvârșește ritualul. Orice comportament ceremonial corect dăcașează o forță magico-religioasă redutabilă. Confucius îl evocă pe celebrul suveran, înțelept și un. Citesc. El da pur și simplu cu gravitate și reverență, cu fața îndreptată spre miază zi, postula rituală a suveranilor, și asta era tot, închei citatul, adică treburile împărăției se desfășurau potrivit rânduieli, căci cosmosul și societatea se călăuzesc de același puteri magico-religioase care sunt active la om. Citez, cine are o purtare dreaptă nu are nevoie să poruncească, închei citatul, citez, a cărmuit din vrivtute, D. Este ca și cum ai fi steaua poloară, iar rămâne pe loc în timp ce toate celelalte stele se rotesc în semn de cinstire în jurul ei, închei citatul. În ce să potrivit în ormei, constituie o nouă epifanie a armoniei cosmice. Este evident că acela care e capabil de o astfel de conduită nu mai este omul obișnuit care era înainte de a fi primit învățătura. Modul său de existență este radical transformat. El este un om perfect. O disciplină care urmărește transmutarea gesturilor și comportamentele în ritualuri, păstându-le totodată spontaneitatea, are desigur o intenție și o structură religioasă. Nota 19. Un efort similar recunoaștem în tantrism, în cabala și în unele practici zen. Închei nota. Din acest punct de vedere, metoda lui Confucius este comparabilă cu învățăturile și cu tehnicile prin care laoții și daoiștii considerau că pot să recupereze spontaneitatea inițială. Originalitatea lui Confucius constă în a fi urmărit transmurtarea în ritualuri spontane a gesturilor și conduitelor indispensabile într-o societate complexă și ierarhizată. Pentru Confucius, nobleța și distinția nu sunt înnăscute. Ele se dobândesc prin educație, devii om nobil prin disciplină și prin anumite aptitudini naturale. Bunătatea, înțelepciunea și curajul sunt atributele specifice ale nobleței. Suprema satisfacție constă în dezvoltarea virtuților proprii. Citez, acela care este cu adevărat bun nu este niciodată nesericit, închei citatul. Totuși adevărata meneirea a unui om nobil este aceea de a guverna. Pentru Confucius, ca și pentru Platon, arta de a guverna este singurul mijloc de a asigura pacea și fericirea pentru un număr cât mai mare de oameni. Dar, după cum vom vedea, arta de a cărmui, la fel ca oricare altă meserie, comportament sau act semnificativ, este rezultatul unei învățături de tip religios. El îi venera pe eroii civilizatori și pe marii regi ai dinastiei Zul. Aceștia erau modelele sale exemplare. Citez, am transmis ceea ce am fost învățat de către alții, fără să pun de la mine. Am fost credincioși celor vechi și am iubit. Închel citatul. Unii au descifrat în aceste declarații nostalgia după o epocă iremediabil revolută. Și totuși, revalorizând funcția rituală a comportamentelor publice, Confucius a inaugurat o cale nouă. El a arătat necesitatea și posibilitatea de a recupera dimensiunea religioasă a muncii obișnuite și a activității sociale.